с сином и својим духом. Амен. Да би дао Господ наравно и сестре. Вот от нас, духом светим. Дај ми у овом часу знамо шта треба рећи. Не naša iziskuje ne samo to što smo sveštenici i narod Božvi nego na to ne se i potreba na naše generacije koja nije dobro vaspitana pa i mi sveštenici nešto Blagoslovom Božim, a i vi, narod Boži, sabrani u crkvi, mnogo toga ne znamo. I nekako je ovo naše vrijeme osobeno i po tome što nas ima i u crkvi smo, evo i službe služimo i praznike dočekujemo, međutim, mnogo toga nama nije poznato generacija koja je vaspitana u suprotnom duhu generacija koja je navikla na suprotne kontravetrove generacija koja je nadohmuto duhom ovoga svijeta I evo sa jednog drugo kritičnog trenutka govorimo u okvirima našega naroda, srpskog naroda, evo se srijećemo sa najboljim izdancima našega roda, načelu se svetim carem i velikom mučenikom Lazarem i svim svetim mučenicima iz roda srpskog, koji su krv Svoju prolili za vjeru pravoslavnu, za vjeru svetu trojicu. Bivajući odani učenju onih kojih tom vjerom prosvetiše i tim kvascem duhovnim zakvasiše. A mi, evo nekim čudom Božim u crkvi, Međutim, naše vaspitanje, naši učitelji, primjeri koje smo slijedili se beskrajno razlikuju od primjera onih koje su oni slijedili i od učenja onih od kojih su oni učili. Naša generacija, braće i sestre, Vaspitavana u duhu ovoga vremena, ovoga svijeta i carstva zemaljskog, a duh toga carstva koga nadahne, on ga za zemlju vezuje i za sve one kvalitete carstva zemaljskog, carstva ovoga svijeta, a danas U crkvi srijećemo se sa onima koji su svoje živote dali za vjeru u jedno drugo carstvo, beskrajno drugačije od ovog zemaljstva, i za vjeru u jednog uzvišenog cara, Boga živoga, kome su se poklanjali, vjerujući u Svetu Trojicu, u Otca i Sina i Svetoga Duha. A mi, braće i sestre, nadahnuti duhom ovoga svijeta, klanjamo se mnogim carevima, klanjamo se mnogim idolima i bivamo izloženi zračenju mnogih, učenja i mnogih učitelja. Zato je ovaj dan za naš narod kritičan dan. U isto vrijeme i beskrajno važan. A zašto važan? Zato što, iako se nalazimo, kako reko smo, u teškom položaju, Velika je kriza svijesti, danas kad slavimo pobjedu i jednu duhovnu zrelost srpskog naroda, koji je uspio da iznjedri tako uzvišen zavijet, kome treba ne samo da zavide mnogi drugi narodi, naravno, i mnogi drugi narodi su dobre i duhovne Zavijete pogožili pred predstavom Svete Trojice, ali po uzvišenosti ovog događaja mnogi drugi narodi treba da se poklone srpskom narodu jednoj duhovnoj zrelosti koja se projavljuje kroz ovaj dan, vidov dan, i kroz ove svete i presvete, mučenike i iskovjednike roda hrišćanskog i roda A mi, braćo i sestre, mi zaboravili na Carstvo nebesko. Kad se krećemo kroz ovo naše vrijeme, kad se krećemo kroz ove naše prostore, krećemo i srijećemo sa ljudima koji se takođe kreću tražeći nešto, Ištući nekoga, vapijući za nečim, vrlo na najlazimo na one koji traže carstvo nebesko, a najčešće na one koji u to carstvo uopšte ne vjeruju. Vi danas, braćo i sestre, imate jedno opasno, bogesno pravilo I jedno veliko izopačenje. Imamo hrišćane, nazovi hrišćane, koji ne vjeruju u carstvo nebeskom. Do te mjere da su ga potpuno isključili iz svoje svijesti i iz svoje, nazovi, vjere. Imate, braćo i sestre, mnoge Srbe, koji su potpuno zaboravili na poziv gospodnji, poziv na pokajanje, jer se carstvo nebesko približilo, koji su potpuno zaboravili na učenje svetih apostola, a i ovaj post u kome se nalazimo i u kome i ovaj praznik proslavljamo, divno nas povezuje sa svetim apostolima, jer vi dovda i duše svete naših svetih predaka morale su biti nadahnute propovjeđu Apostovskom, da bi svoj život i svoju krv prolili za to carstvo ili njega žrtvom i silom krsta bili uvedeni, naravno, i vjerom u cara tog carstva, vjerom u Svetu Trojicu. A danas, braćo i sestre, imamo najčešće situaciju da ljudi, srbi, pravoslavni srbi, kršteni u ime Svete Trojice, kršteni u zadužbinama, velikim zadužbinama naših velikih predaka. Mamo srbe koji su kršteni u Dečanima, u Gračanici, u Pećoj Patrijarši, u Studenici, u Žiči, Manasiji, Ravanici, Ostrogu, Morači i mnogim drugim našim svetim zadužbinama, a da su i pored toga zaboravili, a možda i nikad čuli, Da postoji jedno carstvo koje ih očekuje i u koje su pozvani i prizvani i u koje su mnogi njihovi preci ušli vjerom čistom, vjerom pravoslavnom i žrtvom krsnom, žrtvom Sina Božjeg, krstom njegovim kojim nas i otvorilo carstvo, a onda i svi oni noseći svoj krst, umirujući i vjerujući u ime njegovo, na ga. I evo nas danas, braći i sese, kroz ovaj praznik, a pa čudesan je ovo praznik, nažalost uključen u praznike ovoga svijeta, u razna svjetska i evropska prvenstva, I pored toga što se raduje pobjedi ovog ili onog tima, ali njegova duša ne može da se raduje ovom prazniku. Njegova duša ne može da čuje glas onih koji nas pozivaju iz tog carstva. Njihova duša, sem ako se ne otrijezni i ne pokaje, ne može čuti ni Boži glas. Boži glas, isti onaj glas, is onaj poziv na koji su se odazvali naši sveti predsini. I sveti Sava, i sveti caro Vazar, i svi sveti srpski mučenici, koji su braći i sese živjeli za to carstvo i umirali vjerujući u njega. Ali ne prazno, ne abstraktno. Ne onako kako mi danas hoćemo da vjerujemo, nego isto onako kako su i apostoli vjerovali. Njihova vjera bilo je nadahnuta propovjeđu koju su slušali u svetim crkvama, koju su slušali od svetih arhijereja. Vrlo je važno naglasiti, vrlo je važno naglasiti jer često promašujemo da praznujemo ovaj praznac. Danas, tiho, ali tako važno kao što je i korijen važan za jedno plodno stablo, mi danas slavimo dva velika srpska patriarka, Jefrema i Spiridon. Važni su slava Bogu i mi u ovom našem svetom hramu Elu Redo Hireja, pored svetoga Spiridona i Klimenta Ohlickog, imamo i Jefrema, Patriarka Srpskog, Isihastu i Spiridonu. Takođe Patriarka Srpskog, takođe Isihastu, su savremenici Svetoga cara Uzazara, i on, braći i sestra, i svi oni koji su ga pratili, i svi oni koji su bili u jednom misliju sa njim, u jednoj vjeri sa njim koji su svoje duše sjedinili sa njegovom dušom silom Duha Svetoga i kao jedno srce ispovjedili ime Svete Trojice i prinijeti bili na, kao čiste žrtve na žrtveniku Kosovskom. Oni su, braći i sestre, bili duhovno rukovodjeni, bili su nadahnuti učenjem crkve, to je mnogo važno da znamo, Nemojte misliti da je kosovska vojska bila samo na zemlji silna, dobro organizovana i da je na čelu imala samo jednog vojnika, pa makar bio i takav vojnik i takav vojvoda kao što je bio sveti caro Laza, ne braći i sestre, nije to dovoljno. I danas i ove naše dane imali smo mi vojnike na čelu naše vojske možda dobro obučene, međutim, odvojene od crkve, vođene drugo, drugim idejama, drugim učenjima. I šta imamo kao rezultat? Imamo poraze, braći i sestre, i razne druge probleme i izopačenja. Zato nas je ovaj praznik, a u njemu sveti knez Vazar, I svi sveti srpski mučenici, zato nas i sveti patrijarci Jefrem i Spiridon pozivaju da se sjetimo carstvo nebesko. Ako nam je možda nejasno šta je to carstvo nebesko, oni nas pozivaju da se vratimo crkvi. Ne moramo ići u ono vrijeme, braće i sestre, jer kroz vrijeme crkva Evo provi, Duh Sveti je prisutan, i naša crkva, i ova ovde, i ovaj naš manastir, i bilo koji drugi manastir, i bilo koji drugi živi hran, u kome se služba služi, ako smo zainteresovani, poučit će nas. Isto kao što je njih poučila, jer je ista jedna propove, jedan je Duh, braćo i sestre, u crkvi i našeg vremena, u crkvi njihovog vremena u crkvi vremena Svetog Save, u crkvi vremena Svetih Apostola, jedan te isti duh, s tim što je ogromna razlika u reakciji, to jest u reagovanju naših duša, našeg pokolenja na tu propovijetu. Danas naša majka crkva pati, braću i sestri, pati, a zašto Zato što je malo oni koji hoće da čuju propovijed o carstvu, a ta propovijed svojom uzvišenošću, silom istine, prevazivazi sve ono što smo do danas slušali, braće i sestre. Sve propovijedi, sva obećanja, sva učenja neuporedivo prevazivazi svoju uzvišenošću. A mi, iako naslednici takvih predaka, koji su iznjedrili kosovski zavjet, to jest ukazali svim generacijama, pa našoj ovo šta je najvažnije da tražimo, svojim primjerom potvrdili on u evanđeljsku zapovjesi blagoslov gospodnji, da najprije ištemo carstvo nebesko i pravdu njegovu. A sve ostalo će nam se dodati jer, kako kaže Gospod, zna Otac naš šta nama treba. I ovo vrijeme, braći i sestre, kad se nad srpskim narodom opet sabrše gusti i teški, zlosvutni oblaci, dobro je vrijeme, a zašto je dobro? Zato što svojim pritiskom, zato što svojom rušilačkom silom, ali silom koja može da ruši samo ono što je na pijesku zidan, i tim rušanjem da ukaže na ono što je na kamenu zidan, nepokolebljivom kamenu. Pogledajte kako se današnje svetinje sjaje. Pogledajte kako se na kosovu bristaju, kako su istaknute svete te zadužbine svetih naših predaka. Pogledajte kako u onom moru tame, kako brista zadužbina svetoga Stefana Dečanskog. Pogledajte kako se graščanica svijetlija. Pogledajte kako je pećka patrijaršija uzdignuta, visoko, visoko, visoko i u isto vrijeme nepokolebljiva. Pogledajte i druge naše svetinje, kako bristaju iako oko njih, braće i sestre, sve pada, sve se ruši, sve prolazi, sve umire, trune. Pogledajte samo koliko se likova smenjuje svakodnevno Pa više ne možemo ni imena da im popamtimo, koliko se toga promijeni u godini, u drugoj, u trećoj. Koliko garnitura. A imena naših predaka stoje tvrdo, čvrsto i nepokolebljivo. Sveti caro Vazar je sveti caro Vazar. Sveti kosovski mučenici su sveti kosovski mučenici. Sveti Sava je, braći i sest, sveti Sava i danas. Crkva pravoslavna stoji nepokolemljivu. Svjedoči pravdu Carstva Nebeskog, istinu Carstva Nebeskog. I nudi put u to Carstvo. I nudi i silu da tim putem idemo, ohrabrujući nas i duhovno krmaneći, sigurno nas vodeći kroz more ovoga života u mirnu i tihu uvuku carstva nebeskoga. Zato je mnogo važno, braće i sestre, da ovaj praznik, veliki praznik, vidobdan, iskoristimo tako što ćemo pokušati. Neće to biti ovako. Ali da će Bog i sila Duha Svetoga da se ipak naša srca pomjere u tom pravcu. Da se prisjetimo onog gospodnjeg poziva koji je i dalje na snazi, braći i sestre. Nemojmo to da zaboravimo. On je i danas na snazi. Potpuno svježi. Potpuno aktueli. Iako će možda mnogima to biti čudno, pored svih tih godina, događaja, svih tih svojeva vremena, istorije, ličnosti, ideja, odjednom da onaj poziv iz onih dana, kad je gospod tek počeo sa svojom propovjeđu, da je on i danas apsolutno aktuelan i svjež, Kao da prvi put poziva, kao da smo prvi koji je poziva i koji nam se obraća. Pokajite se i uđite u Carstvo nebesko. Približilo se Carstvo nebesko. Ta propovjed, braće i sestre, ona je i danas aktualna. Crkva na sve ove događaje, na sve ove mijene, smeljice smjene, razaranja. Ona ponavlja gospodnje riječi, jer crkva pravoslavna je Hristova crkva. Ona je njegovo tijelo. A ne može tijelo, braći i sestre, mimo glave. Ne može tijelo mimo duha. I danas, tiho, ali snažno, crkva poziva i naš narod. I sve narode, ali ovaj praznik vrlo važan za naš srpski narod pokajte se Srbi približilo se carstvo nebesko pazite braći i sese kako nova riječ kako uzvišen, potpuno nov poziv, potpuno rasterećen od svih onih skalamerija koja, koje moramo da pomjeramo da bismo neku ideju, a vezanu za carstvo zemaljsko ostvarili mi danas da bismo neku novu ideju demokratsku, ovakvu, onakvu ostvarili i realizovali mi moramo da izguramo mnogo toga pogledajte recimo u političkom svijetu šta sve treba da uradi jedna struktura da bi pomjerila onu koja je na vlasti i unjela novu ideju, novi program koliko je to zamorno, koliko je to naporno. Šta se svetu ne radi, šta se svetu ne izgovara. Koliko se tu energije, braćijo i sestre, potroši, a sve vezano za carstvo zemaljsko. A u tom carstvu caruje smrt. Caruje đavo, braćijo i sestre. Caruje ogor. A povedajte, Baš u tom prostoru. jak crkva, pazite, ona je tu sa nama. Ona nas poziva na nešto drugačije. Potpuno nevezano za sve to. Gospod svojim promislom sve braći i sve se pokriva. Sve prati. Ništa nije izvan kontrole. Ništa nije, a da nije pokriveno Božjim promišanjem. Nemojte da se plašite. Ali ono što je važno i naše treba da obratimo pažnju, jeste baš on, car nebeski, koji nas poziva i kaže, pokajte se, promijenite se, približilo se carstvo nebesko. Ili, ako hoćete, još preciznije, otvorilo se carstvo nebesko. Stiglo je carstvo nebesko. A gdje on obraćuje sredstvo? A pa u crkvi? U kojoj crkvi? U crkvi Hristovoj. A koja je to Hristova crkva? Koja je to crkva Svetoga Lazara? Koja je to crkva Svetih apostova? Koja je to crkva Svetih srpskih mučenika? Svih Svetih srpskih mučenika. Koja je to crkva? To je pravoslavna crkva, braći i sestri. Ona poziva i danas. Mene poziva i vas poziva svakoga Srbine, poziva ona i svakoga čoveka, koji nama je ovaj praznik važan, vrlo važan onom nacionalnom nivou, jer rešava i probojem nacije, braće i sestre. Zaud mi, Srbi, ako se ne odazovemo pozivu Gospodnje, iako svoju otečbinu neprepoznamo u onoj sveštenoj nebeskoj otačbine, u carstvu nebeskom. I baš danas, razgovarajući sa jednim našim bratom koji je izbjegao iz peći, kaže kako sa u žalosti Srba koji su morali da napuste svoje stanove, svoje kuće, svoje gradove, svoje sela zbog ovih novih opomena gospodnih braća i sestra. Ove katastrofe, ovo pokretanje stihija, to je sve po Božijem dopuštenju. Opominje gospod Srbe na carstvo nebesko. A on kaže, ako mu je žao što su morali da napuštaju, ali se sjeća i kaže, oni ipak mogu da se vrate svojim kućama kad se stihije povuče, a mi, evo još uvijek, Ostado smo van svojih domova, misleći na sveto Kosovo. A onda posle malo čutanja pokrenu smo, mi jednom drugom pravcu, je ipak danas je vidov dan, pa smo i mi i on. Gdje je naša istinska otečbina? Gdje je naša kuća? Je to Kosovo ili je to Carstvo Nebeskovo? Da se sjetimo odakle smo mi izagnani, braćo i sestre, za kim naše srce pati i kako će se ono istinski utješiti kad se vrati u grad, u stan, na Kosovo, na obnište. Neće, braćo i sestre, pa mi smo bili dojučaj na, to, na tim prostorima, zrne, mi smo živjeli u blizini svetinja. Pa nismo bili utješeni, nas svetinje tada nisu utješile, nismo ih ni prepoznali, nismo ih ni posjećivali, nismo se povezivali kroz njih sa našim svetim precima i sa našim Otcem koji je na nebesima, vjerom u Sina njegovog i silom Duha Svetoga koji nas povezuje kroz svete te tajne naše crte, dakle nije to naše obništ. I ono ne može dušu da utješi. Dušu može da utješi, braći i sve, samo duh utješitelj, duh crkve, duh oca našeg. Samo glas Sina Božijeg koji nas poziva. Obratite pažnju. Znamo da nije lako, jer mi smo, braći i sve, pod jednom jakom hipnozom. Jakom hipnozom. Nadisali smo se Mnogo smo se nadisali duha ovoga svijeta. A kako rekao smo, ko tim duhom diše, njemu srce zemlji teži, um, zemlji teži, volja, zemlji teži. On živi u tom carstvu. On pogušava u njemu da se ostvari, da se realizuje. On se raduje radostima ovoga svijeta. I kao posledica i strašan simptom jeste zaboravka. Carstva nebeskoga. A što će nam život, braću i sestre? Što će nama sve ove svete zadužbine? Što će nama sve ono što imamo ako Carstvo nebesko zaboravimo i ako ga ne naslijedimo? Što će nama i caro raza, braću i sestre? Što će nama i svi svetitelji ako se u jedinstvu sa njima U praznicima u kojima prosklavljamo njihov podvig i žrtvu ne nadahnemo istim duhom kojim su i oni bili nadahnuti. Što će nama vjera u svetoga savu, braće i sestre? Što će nama i sve te lijepe zadužbine kojima se čitav svijet divi i njihovoj duhovnoj ljepoti poklanja, ako se mi u njima ne budemo tim duhov nedahnjivali, Iako carstvo nebesko ne naslijedimo, što će nam oniti? Zato neka bi dao gospod, duhom, svetim, a na molitve naših svetih predaka, da se u ovo naše vrijeme, fokusiranom pažnjom na gospode našeg Isusa Krista, na njegove bogočovječanske pouke, riječi, blagoslove i pozive, Da se sjetimo da je poziv i dalje nas snazi, evo baš danas, evo ako nije juče, aj neka bude danas, neka bude sjutra, da nam priđe, da nam srce braću i sestre dodirne, da ga aktivira da um dotaknu riječi gospodnje, da se volja pokrene braću i sestre u tom pravcu, u ka tom carstvu. A kako se ka tom carstvu ide, crkva će nas naučiti. Kako se za to carstvo živi, sveti preci će nas naučiti. Kako se za to carstvo umire i koja je cijena tog carstva, broći i sestre, naučit će nas sveti carovazar i svi naši sveti preci, sveti mučenici, koji nisu samo vrijeme odvajali nego krv svoju, braće i sredci, pazite kako je to snažna, duboka vjera. Znate koliko je svetih srba postradalo za Carstvo nebesko? Krv svoju dali da se tog Carstva udostoje, a mi njihovi potomci ne možemo ni najmanje vrline da steknemo kojima se to Carstvo i doživljava i uz Božju pomoć nasveđuje. Daj da se posramimo i da se postidimo pred ovim primjerima, da se smirimo pred njima, braći i sestre. Svi, čitav narod, jer ne može ako se čitav narod, jer ovo je veliki praznik, on obavezuje sve, braći i sestre. Čitav narod, jer samo u vezi se svetim carem Lazarem i kosovskim mučenicima mi možemo biti istinski srbi. Nema srbina izvan kosovskog zavjeta. Može biti čovjek, ali ono dostojanstvo koje su na sveti precije obezbijedili do te mjere da se ime naše, ime Srbinovo, vezalo za ime Hristovo, ne možemo da nosimo. Kakvih dana samo Srba ima, koji su se duhovno izrodili, koji žive i svojim životom rugaju se svetini, svojim, skrnave i sebe i one koje gledaju, koje nadahnjuju svojim zlim i bolesnim duhom. A mi nadahnuti primjerom svetoga cara Vazara usprotivimo se braću i sestre duhu ovoga svijeta kao što se on usprotivio. Usprotivimo se brovinskim životom Usprotivimo se vjerom u carstvo, ne ovo, ma kakvo ono bilo, ma kakvo da ga i prave i šteluju i obećavaju, nego vjerom u carstvo nebesko. Usprotivimo se vjerom ne u ljude, ne u čovjeka, nego u bogo čovjeka. Usprotivimo se vjerom čistom pravoslavnom, a ne krivim vjerama, jeresima, sektaškom svješćom. I bovesnim okuktizmom. Usprotivimo se podvigom evanđelskim u ovom vremenu kad je evanđelje potisnuto. Usprotivimo se brato ljubljem u vremenu kad svi mrze jedni druge. Usprotivimo se i duhovnom radošću u vremenu očajanja. A sve to možemo jer smo pozvani, sve to možemo jer primjere imamo, sve to možemo jer je crkva sa nama, crkva majka naša pravoslavna, a u njoj duh oca našeg nebeskog, u njoj tijelo sina Božjeg, u njoj majka Božija, u njoj svi sveti angeli, u njoj svi svetitelji, a među njima i naši sveti oci i naši sveti mučenici. Dakle, ako hoćemo, braći i sestre, ako čujemo taj poziv i možemo, jer će Bog pomoći, jer će i sveti caro Vazar pomoći, jer će i krv svetih mučenika zagrijati i nadahnuti. Amin Bože da. Amin.